Surat wa duha imejiremka mka Sura hii imeanza kwa viapo viwili vyenye kueleza nyakati mbili za uchangamfu za kutulia ya kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu hakumwacha mtume wake wala hakumchukia na kwamba aliyomtengenezea katika akhera makao ya juu ni bora zaidi kuliko aliyomkirimu duniani. Kisha Subhanahu akaapa kwamba yeye atampa mpaka aridhike. Na yaliotangulia ni ushahidi wa yatakayokuja. Kwani alikuwa yatima, akampatia makazi. Alikuwa amepotea, akampa bora ya uongofu. Na alikuwa fakiri, akamtajirisha. Kisha haya zikataka aangaliwe vyema yatima, na sikemewe mwenye kuomba au kuuliza, na zisimuliwe neema za Mwenyezi Mungu. Bismillahir kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma, Mwenye Kurehemu. Wadduha Na apa kwa mchana. Walaili idha saja Na kwa usiku unapotanda. Ma waddaaka rabbuka wa ma Mola wako mlezi hakukuacha Wallahu hukasir kanawe wal alakhiratu khayrun laka min na bila shaka wakati ujao utakuwa bora kwako kuliko uliotangulia wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda na Mola wako mlezi atakupa mpaka uridhike. Alam yajidka yatiman faawa. Kwani hakukukuta yatima akakupa makazi? Wa wajadaka fahada. Na akakukuta umepotea akakungoa? Wa fa'aghna akakukuta mhitaji akakutosheleza famma alyatiima fala basi yatima usimone wa amma nane omba au kuuliza usimkaripie wa amma bi ni'mati wako mlezi zisimlie